da je promašio čak i kad pogodi istinu. Ako tu istinu traži na pogrešan način, ako je traži putem rasprave, putem znači nekakve analogije i tako dalje, filozofskim putem, putem filozofa i tako dalje, a ne traži tu istinu i ne traži pravi put kroz šarijatske dokaze. Iko na taj način, znači putem razne raznih metoda, je tako, filozofski a, pametovanjima i raznim, znači razumskim dokazima i tako dalje bude tražio istinu, on je promašio čak i kad pogo, pogodi. Sve dok ne bude tražio istinu kroz Kur'an i sune, su dok ne bude tražio istinu kroz šerijatske ukaze, zašto je promašio i kad pogodi? ako ne traže istinu kroz širvijeske dokaz. To sam prošli put spomenuo, možda nisam vakaš uspio ovako direktno da postavim pitanje. Zato što ta istina do koje dođe nekim analogijama i takove metodama, znači racionalnim putem, opet na kraju ne bude znači istina u koju se čvrsto vje vjeruje. Nego je to neki zaključak, jel tako? Neki zaključak koji je opet pod znakom pi, pitanja. Pa kako si ti svojim razmišljanjem i metodom došao do tog rezultata, neko drugi svojim razmišljanjem dođe do drugog rezultata. Svatate? Znači nikad on neće biti na jeki, na je A od šartu vaše hadeze je šta? yakina ta yakin se može postići samo vjerovanjem šerijatski dokazivanjem vjerovanje Kur'ana i Sunneta. Da zovet. Ači samo tako. Pa je zbog toga znači pokuđeno to raspravljanje na taj način, jer izaziva u srcu znači sumnje. Na tako otvaraju se vrata novatarijama i tako dalje. Danas uz Allaha pomoć ćemo početi sa govorom Danas ćemo z Allahom poče, pomoć početi sa govorom imama Barbaharija gdje on pravi uvod u govor o Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovim savršenim svojstvima najljepšim i uzvišenim imenima i savršenim svojstvima znači ovaj govor sad koji čitamo to je uvod znači uvod, gdje on počinje obrazlagati, znači, vjerovanje ehlu sunnata vol u pogledu Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovih najljepših imena i savršenih svojstava. Pa kaže, rahimahullahu ta'ala, znaj, Allah ti se smiloval, da je govor o Allahu subhanahu wa ta'ala na vatari. Da je izmišljen i da je to zavlodao. Kad kaže ovdje govor, nije tu uh, govor o Allahu subhanahu wa ta'ala kroz Kur'an i sunnet, nego govor o Allahu subhanahu wa ta'ala na način i put džehmija, filozofa, jel tako? I novotara. Jer oni govore o Allahu subhanahu wa ta'ala, kako? Slobodno je otarašeno, ne obraćaju se na Kur'an i sunnat, nego što oni zamisli. Znači, takav govor o Allahu subhanahu wa ta'ala je izmišljen i on je novotarija i Tako kaže imam Zatim kaže i ne govori se o Allahu subhanahu wa ta'ala ništa osim što je on o sebi rekao u Kur'anu. Samo to smiješ reći o Allahu. Samo ono što je on o sebi rekao i kako je on sebe upisao u Kur'anu. I kako je pojasnio Rasul salallahu alaihi wa svojim ashabima. Znači, samo tako se smije govoriti o Allah. Kako je on o sebi govorio i kako se je upisao u Kur'an i kako je o njemu govorio i kako je pojasnio Rasul salallahu alaihi wa A to je u sunnet. U sunnet, je li tako? Po Allahu ne smiješ ništa reći osim što je o njemu rečeno putem objave. Bilo da je to objava Kur'an ili objava sunnet. I sunnet objave, objava, jel' tako? Voma in illa On ne govori po svojoj hevi, jel' tako? Po svojim strastima i nahođenju. Nego je to samo objava koja vam se objavljuje. Pa kaže uzvišeni lejse ke mitlihi še'un ohova wa sami ul-basir. Njemu ništa nije slično. I on sve čuje i vidi. Zašto se ovaj ajad, čim se počne govoriti o Allahu subhanahu ovaj wa i njegovim svojstvima, Ubijek spominje ovaj ajad. Lejse je mitlihi še'un ohova sami ul-basir. Znao lako pojasno? Da ne bi da neki, kako se Znači, prvi dio ajeta negira bilo kakvu sličnost. Lej je kemetli Njemu ništa nije slično. Negira bilo kakvu sličnost bilo čega od njegovih stvorenja sa stvoriteljem. Sa Allahom subhanahu ta. Njemu ništa nije slično. Ako se uzme samo ovo njemu ništa nije slično, je tako? Onda ne bi onda, znači, kako su radili, vidjet ćete poslije filozofi i džehmije, oni su uzeli samo ovaj prvi dio ajeta. Njemu ništa nije slično i negirali sva svojstva Allahu s.w.t. Jer kroz bilo koje svojstvo da pripišu Allahu, oni vide sličnost. Jel' tako? A njemu ništa nije slično, negira. I onda tako redom zanegirali sva svojstva. Ali zato, odmah u drugom, poslije toga, u istom ajetu, znači u drugom dijelu, Njemu ništa nije slično, a on sve čuje i vidi. On sve čuje i vidi. On čuje, pa je ovdje ustanovljeno, potvrđeno svojstvo. Prvo je negacija bilo kakve sličnosti, a uz tu negaciju se opet potvrđuje da on ču, čuje. A i Mohamed čuje. A, li tako? a i ja čujem. I druga stvorenja čuju. Pa je to sličnost? Ogledali u tome sličnost? Ne, braći. Upravo zato se spomni ovaj ajd. Njemu ništa nije slično, negira se bilo kakva sličnost uz istovremeno potvrđivanje svoj, svoj stav. Pa jeste. Znači, njemu ništa nije slično, on čuje, ali nekako čuju njegovo stvorenje i on vidi, nekako vidi njegova stvorenja. Između sluha ili čula Kod Allaha subhanahu wa taala i čula kod njegovih robova nema nikakve sličnosti između vida kod Allaha subhanahu wa taala i vida kod njegovih robova, jel' tako? Nema nikakve sličnosti, nego on sve čuje i sve vidi, odnosno on čuje i vidi kako priliči njegovoj uzvišenost i savr savr savršenost. Njegovo njegovo čulo, znači njegov sluh je savršen. Znači tako i njegov vid je savršen. Nije kao sluh ko ljudi kod životinja. Al tako? Ti čuješ od određene frekvencije do određene. Nić šta čuješ ispod toga ni niti možeš čuti preko toga. Ali tako? Vid isto tako? Znači kod čovjeka je jako ograničen. Al tako, ako da Allah se wa ta'ala savršen prema tome. Tako zato se spominje ovaj aj zato se spominje ovaj ajit i ovaj ajet je jako važan da ti uvijek bude orijentacija. Kad god dođu, je tako, novotari i zanigiraju neko svojstvo kod Allaha s panu ta'ala, time što hoće da negiraju bilo kakvu sličnost, a ti njima navedeš ovaj ajet i kažeš ja, njemu ništa nije slično, ali on šta, čuje i vidi. I opet mu ništa nije slično. Je li tako? On čuje i vidi, a opet mu ništa nije slično. Jeste razumili? Pored toga što čuje i vidi. Svata? E zato se uvijek ovaj ajat spomeni. Pa u komentaru kaže, ovo ovaj je uvod, znači kako sam ja već ovaj, napomenuo, gdje se obz, uh, govori o, o gaibu, znači o Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovim svojstvima i gdje se govori o tekstovima koji govori o Allahu subhanahu wa ta'ala koji ne mogu razlagati, znači i analizirati ljudi svojim razumom. Zašto tekstove koji govore o Allahu i njegovim svojstvima ne mogu obrazlagati i analizirati ljudi svojim razumom? Zašto? Zato što ljudi svojim razumom ne mogu obuhvatiti, niti svatiti, niti pojmiti, niti dokučiti Allaha subhanahu wa Zato i ne mogu od njemu raspra raspravljati. O Allahu subhanahu v.t. znači možeš saznati samo putem objavi što on o sebi kaže. Jer inače, bilo šta, kako ti možeš a, saznati o nečem? Na koji način? Da ti neko opi, opiše ili da vi? Da vidiš. A Allah spano te je sebe opi, opisao. I nemaš ti, ne možeš ti. Ništa mimo toga još reći. Je tako? A vidjet ga ne možeš na dunjalu, je tako? Prema tome... Ovaj drugi put, da govoriš o Allahu subhanahu wa ta'ala i da spoznaš nešto o Allahu subhanahu wa ta'ala posto, ne postoji, samo objava. Vama, samo objava. I ovdje objašnjava, znači, menheđa ehlu sunneta val kako vjeruje ehlu sunneta val kako vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova svojstva. Pa pišete, znači, vjeruju u njegova svojstva negirajući bilo kakvu sličnosti. zatim negirajući bilo kako izokretanje i iskretanje, mijenjanje zna, značenja. Zatim treći odbacuju negiranje, znači potvrđuju svojstva koja su potvrđena. Je li tako? Prihvataju svojstva koja su došla u Kur'anu i Sunnetu. Odbacuju šta? Negiranje potvrđenih potvrđeni svojstava. Znači odbacuju negiranje potvrđenih svojstava jer ovo je put Ehlus Sunneta, a novotari oni negiraju. Allah subhanahu wa ta'ala kaže uzdigao se narš, oni negiraju. Nije. Razumijete? zamijete. Ehlu sunne ne potvrđi. Svojstvo koje je potvrđeno sunnetom. Protiv su znači negiranje. I ne ulaze u kakvoću tih svojstava. Ehlu sunne, znači nikad ne ulazi u kakvoću tih svojstava. Bez kako i zašto. Znači, ove ovaj ove stvari koje smo nabrojali to su sve putevi novotari. Šta je put novotara? Temsil, znači tešbih. Poređen. Po istovićivanje. Je tako? Zatim, put novotara je šta? Tahrif. Izo, izokretanje značenja. Put novotara je tatir. Kad ne mogu ni da izokrenu značenje, ne mogu ništa, onda negiraju. Kažu nije to. Ili put Novotara je isto tako šta? Ulazak u kakvo? Kako, kako oću, je tako? Onda kažu, je tako? Vidjet ćete poslije kako se omakne ljudima. Znači, začas počnu ulaziti i objašnjavati kako. Je tako? Vidjet ćete. Nego, jednostavno vjeruju onako kako je došla u pranoj suni. Pavlo suna, znači, potvrđuju ono što je Allah spano, potvrdio u Koranu i što je potvrdio Resul salallahu Ali pored tog potvrđivanja negiraju bilo kakvu sli sličnost. Kao što je u ovom ajit malo prije. Njemu ništa nije slično, ali on čuje i vidi. Tako? Pa potvrđuju, a negiraju sličnost. Dobro. Što se tiče sunneta, znači, imaju onaj nekoliko vrsta haditha koji govore o svojstvima. Imaju hadithi, znači, koji govore o Allahu subhanahu wa ta'ala i sahih. Sahih su hadith. tako? To su sahih hadith. Govore o svojstvima Allaha subhanahu wa ta'ala. A tako u te Hadite mi vjerujem. Svejedno jesu došli putem znači Teatura, znači mnogobrojnim predajama ili ako je ispravna predaja makar došla preko pojedinaca. Ali ako je ispravna predaja Sahih predaja mi vjerujem. Zašto ovo naglašavam? Zato što ćete doći možda u ruke vam padne neka knjiga kao što su onaj. Savremene fetve od Džoze ili nešto drugo. Pa ćete tamo vidjeti da oni kažu da pojedinačne predaje ne mogu biti dokaz u akidi, je tako? Ali oni se ne izražavaju ovako u komi, oni kažu, ne mogu pojedinačne predaje biti dokaz u dogmama. Ali prepisuju iz crkve sve. Ali tako? Hvala šta u crkvi da se prinesi ovam kod nas? Da to zvučalo, Dini li tako? <tipotivno> es, dinim je je Da bi zvučalo to što zvaničnije, što onaj, kako vi rekli. Kako bi A kad kažiš akhida, to im nešto ne izgleda. Ne zvuči im to. Kao neka nauka. Svrhanallah. Poraženost iz dubine. Znači duboku svoju trine dotuče. Esto, znači da se kaže teuhid, hit, to nešto nije to sad šta. Ali dogme, jel tako? To je sad nešto. Da. Druga vrsta Hadita su slabi, jel tako Haditi koji se ne uzme nikakvu u obzir. Hadithu u kojima se spominje svojstva Allaha S.A., ali su slabi i odbacuju se. Ne uzmaju se nikakvu u opziru. I treća znači kategorija haditha koji govore Allaha S.A. su haditi oko kojih su se učenjaci razišli. Ja Jel' tako? Jesu sahih ili su dajih. E, tu je sad prostor za izučavanje i istraživanje. Ja I čtihati. Da vidiš da ti pokušaš izučiti, je tako, jel taj hadith sahih ili nije? Inače, znači, generalno pravilo što, ako je hadith sahi mi u njega vjerujemo. Mi u njega vjerujemo. Bez obzira o čemu govori. Da govori o abdestu ili o Allahu subhanahu wa ta ta'ala i njegovim svojstvima. Sasvim svejedno, mi u njega vjerujemo. Razumijete, radice? sad nakon toga uz Allahu pomoć da objasnimo znači šta je te uvil odnosno tahrit šta je izokretanje znači ali hvala sam znači da objasnimo šta je to izokretanje značenje pa onda da objasnimo šta je to tekijif šta je to ulaženje u kakvoću svojstava Allah u, pa da uz Zalavu pomoć objasnimo nakon toga te šbih, šta je to poređenje i poistovjećivanje i to je kad to objasnimo znači i ćemo šta ne smiješ ti ra, raditi jer ovo sve radi novatar. On je li tako izokreću značenje, oni prave poređenje i oni ulaze u kakvo, kako A o negiranju svakako ne ni, go, ni govore jer mi ne negiramo ništa što je došlo u anvi i, i psahi predajama u jel tako? Pa kaže tevira. Šta je to tevira? To je svatanje govora koje je u značenju znači svatanje govora u značenju koje je daleko od onoga što se želi reći. Što znači daleko? Nemoguće. Znači imamo nekakav govor, ti ga razumiš na neki svoj način, nemoguće je da taj govor upućuje na to što si ti razumije. Ali tako? I to je znači izokretanje vanjskog značenja a neko drugo značenje bez dokaza. Izokretanje ili mijenjanje vanjskog značenje. Vanjsko značenje, šta je to vanjsko značenje? Ono što ti prvo razumiješ izgovora. Je li tako? Allahove, Allahove obad dvije ruke su pruženje. Šta je ovdje vanjsko značenje? Ono što ti prvo shvatiš iz ovog govora, je li tako? Yes. Dvije pružene ruke, je tako? Prvo što ti razumiš, e, to je vanjsko značenje. E sad ovi dođu i promijene to vanjsko značenje. I kažu, to se odnosi na nešto drugo, ali bez ikakvog do... dokaza. E to vam je tahrif iz okretajnja. Te, tevil ili tahrih. Ovdje, znači, objasnit ćemo sad dalje, znači, tahrih je ovo pri, stavite da je to tahrih, a tevil može imati i, ne mora biti uvijek negativan, tevil, ako je sa dokazom, to je tefsir u stvari. I ne mora biti negativan, tevil nije uvijek negativan, tevil je u stvari tef, tefsir, ako je sa dokazom, jel tako ali korišti se znači i tevil u značenju tahrif. U ovom značenju što smo sad ujasnil. Pokuđenom značenju. A nekad tevil može da bude pozitivno značenje. Ne mojmo robiti negativno, je tako? A to je znači objašnjenje sa dokazom. Pa još jednom šta je tevil? To je mijenjanje vanjskog značenja bez dokaza. Mijenjanje vanjskog značenja bez dokaza. E, to je taj, je taj pokuđen, je tako? Pa kažu novotari, kažu za Allahove dvije ruke, kažu to su šta? Dvije blagodati ili dvije snage. Je tako? U stvari, ovdje je autor nove pogrešan primjeru. Da se kaže ruka Allahova ruka Oni tumači kako? Znači ovdje je pogrešno što sam sad rekao. Jer uvo je dokaz protivnije. Allahova ruka ili Allahove ruke Oni kažu šta je blagodat ili sna Snaga Međutim to sve može ići Dok ne dođemo do dvojine U arapskom jeziku ima dvo... Dvojina ima Ima jednina, množina i dvojina pa kad u, u, u Kur'anu dođe jedna ruka, Allahova ruka, ili dođu Allahove ruke, oni kažu blagodat ili snaga. To nekako, ajde, Jel' tako? Uklonio ga svojom rukom, jel' tako? Snagom, znači. ajde nekako, to se može. A ah. Sve može tako ići dok ne dođe do ajeta gdje se spominju dvije ruke. Jel tako? Pa ovdje kaže bel je dahume supatan, nije. Kad židovi kažu je jedullahima grole, rekoši židovi ili govori židovi, Alava i ruke su stisnute. Alava ruka je stisnuta. U Lorinu ima palu i proklitu zbog onoga što su rekli, bel je dahume supa tan, čak šta više njegove obad ruke su pružene. E sad kako ćeš prevesti ovo dvije? Jel tu Allah Tela samo dvije blagodati pružio ili ima samo neke dvije snage i sila? Razumijete? Ili kad Allah s.a. kaže iblisu Lime ra tes čudu Lime ha laktubi je deje Zašto ne učinim seždu onome koga sam ja svojim dvijema rukama stvorio? A šta će sad biti ovdje? Može li se, to je dokaz da to nije tačan njihov te to. Znači, to izokretanje vanjskog značenja riječi ruka. Izokretanje na značenje snaga ili blagoda. Svata. Ne može nikako proći u ajetu gdje Allah Tela kaže svojim dvijema rukam. Jel to Allah Adama stvorio ili čovjeka stvorio Jel tako sa svoje dvije vlagodate samo. Ili sa svojom, svojim dvjema snagama ili šta. Znači nema nikakvog smisla. Pa je zato ovaj primjer ovdje bio pogrešan. Znači to je jedan od primjera. Kako izokreću vanjsko značenje, zapamtite dobro, vanjsko značenje riječi jel tako ili s allahovog svojstva da ima ruku ili dvije ruke, jel tako? Na blagodat. To se zove tahrif. To su oni izokrenuli bez ikakvog dokaza. Jel' tako? Nema i nikakvog dokaza za to. Allah subhanahu wa ta'ala kaže dvije ruke. Jel' tako? Ili kaže ruka. Oni kažu nije ruka nego blagodat. Na osnovu čega? Šta im je dokaz za to? Bez ikakvog dokaza. To je tahrif. To je primjer za tahrif. Jel' tako? Pa ovo izokretanje preči da se uvijek zove tahrif nego tevil. Zato što tevil nekad može biti pozitivan, jel' tako? A tahrif je spomenuto u Kur'anu za židove. "Yuharrifunal kelimam min ba'di mawadihi ili yuharrifunal kelima 'an mawadihi." Na jednom u jednom ajetu kaže "Izokreću riječi, smiču riječi sa njihovih mjesta." Jel' tako? Ili u drugom ajetu isto tako izokreću riječi sa njihovih mjesta. Ovdje misli se sa njihovih mjesta, sa njihovih osnovnih značenja. Je li tako? Kad se kaže vla, znači za riječ, njegov vla, njegov položaj, odnosno njegovo, zašto je ta riječ u osnovi postavljena? Za koje je znači? Prema tome, ovo se preče i uvijek govoriti tahrif nego tevil, zato što tevil može biti pozitivan, je tako, i može značiti tepsir, kao što stoji u suri, imranu, ja te A ne zna njegov tevil osim Allah. Čiji tevil? Mutešabih, je li tako? Kur'ana, je tako? Koji je uh, ajeta koji su mutešabih, ne zna njihov tevil osim Allah, pa je ovdje tevil, u stvari tef, sir I ko još, varra si hune fil I oni koji su, znači, a, kako bi mi rekli, a, dokućili znanja, znači, imaju znači, znanje. Kako Yes, znači nema svi dajeti koji su došli i govori o Allahom Iskanova ta'ala svojstvima a koje su novotari izokrenuli značenje to je sva se zove to tahrif yes. izokretan ili kaže Rasul Allah alaihi sallam u pući je dovu za Ab, Abdullah ibn Abbasa kaže Allahuma, al, Allahuma faqihu fi dini wa alimuhu ta'wil o Allahu dajmu fik, razumijevanju vjeri i podući ga Znači te ga teviru, ovdje tevilu znači tefsi, tefsiru, pa je to pozitivno značenje. Zato ćemo uvijek za ovo značenje koje smo ovdje rekli, nećemo govoriti tevil nego tahriv. Zašto još? Zato što novotari za to svoje, za to svoje izokretanje značenja oni kažu teevir. Jer tevir sam po sebi ne mora biti negativan i odvratan. A mi kad kažemo to je taharif, automatski znači smo napravili isti korak dalje. Odma ljudima rekli da je to nešto jel' tako? Negativno. Jest, mješaju znači izokrećuje bez ikakvog do do okaza. to izokritanje značenja kuranskih ajeta bez dokaza znači to je ono što će, što će ljude, znači što je ljude upropastilo što će ih uvijek upropaštavati tako? kao što stoji u hadisu kojeg bilježi Imam Ahmed kaže ovdje sa dobrim senedom kaže čuo sam Rasula sallallahu alihi wasallam od ukbetu avira al-đuhani radijallahu an čuo sam Rasula sallallahu alihi wasallam da je rekao Hela ko ummeti fil kitabi i val leben. Propast mor umeta je u knjizi i mlijeku. Pa surekli, ja, Rasul Allah, kako to u knjizi? Šta je to knjiga i šta je to mlijeku? Kaže, yata'allamuna l-Qur'ana, fayata'avvaluunahu ala gajri ma' anzal Allaho, azza vajal. Uče Allahu knjigu, a onda je tuma, na ono, na što je nije objavio Allah. Tako propanu na knjizi. Propanu na knjizi kako? Uči Allahovu knjigu, a onda je tumači na ono na što je nije objavio Allah s.p.t. A što se tiče, znači ovdje što je spomenuto mlijeko, i voli mlijeko, pa će zbog toga znači ostaviti džemat i džumu, je tako? I trčat da zarade, znači, batu, stomak, se napon. To su dvije stvari koje će šta na kojima će propasti moj ummet. Dobro. To je što se tiče Ja smo Jesmo lovu znači zaokružili. Sad je jasno kad kažemo tevili tahrif da Ehlusun ne vjeruje u Allahova svojstva bez tahrifa. Nema izokretanja nikako, nego onako kako je što je sad, jasno zna što se misli. A kad kažemo, novotari su učinili tahrif, izokrenuli, šta su izokrenuli? Znači, sa vanjskog značenja na neko drugo značenje, bez dokaza. To su ti dvije rečenice, zapamtiš, i to je. Sad tim ćeš izaći na salamat, što se tiče ovog pitanja. Dobro, šta je tekif? Mi kaže ehlu suna vjeruje u svojstva bez tekifa. Bez kakvoće. Šta je to? Jest. Znači, ulaženje u kakvoću tog svojstva. Kako je nešto? Je tako? Nikad ehlu nisu opisivali kakvo je, koje je svojstvo Allah subhanahu niti Nisu ulazili u kakvoću. Upitan je Rabija tu ibna O je Rbijatu Rabija tubna on je šef imama malika, rahim alavda. Upitan je za uzdizanje. Jel tako? Uzdizanje, koji je uzdizanje? Koji Allah Spanu taj spominje u Koranu, jel' tako? Ar rahmanu alal arši steva. milostivi se na arš uzdigao pa je upitan za ovu uzdizanje. Pa kako je odgovorio? Možete ovo zapisati. Znači, odgovorio je, uzdizanje nije nepoznato. Tako, uzdizanje nije nepoznato. A kakvoća je nedokučiva razumom. Kakvoća je nepoimljiva Možete tako jednostavno, nedokučiva razumom ili nepojmljiva. Kakvo će je razumom ili nepojmljiva. A od Allaha je risale, je tako, poslanica, je od Allaha, od Rasula, salallahu alaihi wa sallam, je da prenese, a na nama je da vjernije. a na nama je da vjerujemo. Mi znamo što znači uzdizanje, je tako? Kako to ne možemo dokućiti, niti znati, je tako? Allah objavljuje, poslanik prenosi, a mi vjerujemo. To je, kroz ovu rečenicu ti je nacrtan put Elo Sunata val džama'at. Allah objavljuje, poslanik prenosi, a mi vjerujemo, tako. Uloženju kako kakoću je zabranjeno zbog toga što nema šerijatskog dokaza. Jel Mi ne bi znali ni za Istivan ni za uzdizanje, mi ne bi znali da nam Allah Subhanahu tela nije objavio, jel tako? Bilo znam. Ne. bi nikad znali, jel tako? Bi smjeli reći to. Kako znamo da se Allah Subhanahu tela uzdigao iznad darša? Zato što je Allah objavio da je se uzdikao iznadalša. E tako isto, znači, postavlja spiti, kako ćemo znati kako je bilo to uzdizanje, kako? Možemo znati samo ako nam je Allah objavio, pošto nije objavio. Mi ne znamo kako. Kako je to uzdizanje, kako će to uzdizanje, mi ne znamo. Mi je ne znamo. To je zabranjeno znači, šerijat, jel tako? Jer je to govoro Allahu ono što ti ne znaš. Da sad objašnjavaš ti ili razmišljaš o tome kako se Allah subhanahu wa uzdigao na arš, to je govor o Allahu. Ono ti da pričaš o to ti je da priđaš o Allahu ono što ne znaš. Allah je to strogo zabranio. I govor o Allahu na pamet, znači bez znanja, da pričaš o Allahu što ne znaš, da govoriš o Allahu što ne znaš, to ti je da govoriš da Allah subhanahu je to i tu ili tako i tako. Ili da kažeš Allah će za to i za to nagraditi, a Allah nije obećao. Ili Allah to i to ne voli, a Allah to nije objavio da to ne voli i nije to zabranio. Jeste mi razumili? Sve to govore o Allahu ono što, što ne znaš. Da kažeš da, Allah ne, da je nešto haram, a nije. Da kažeš da je nešto halal, a nije. Da kažeš da je nešto sevap, a nije. Svaka novatarija u stvari je šta? Lažna Allaha i govore o Allahu što ne znaš. Je tako? A Allah je govorio Allahu bez znanja strogo zabranio i učinio grijehom uz širk. A širk je najveći grijeh, onako koji ne oprašta. Pa suri Araf Allah subhanahu teala spominje znači grijehe od dozdoga nagore, je tako? Pa kaže, Kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha, ma zahara minha wa ma batana, wal ithmu wal baghy bighairi al haq. وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا رَمْ يُنَزِي الْبِهِ سُلْتَانَ Reci, moj gospodar je zabranio فَوَاحِش znači, ružne ogavne stvari jel tako, zinaluk vanjski i ono što je skriveno i grije i znači nepravdu bez ikakvog prava i da čini širk Allahu u onome što nije objavio, vidiš da su ovo svi grijesi prije širka spomenuti manji od širk od širka zinaluk, grijesi, nepravda, jel tako pa onda spomenut širk i da čini širk. A onda tek poslije širka i da govorite o Allahom ono što ne znate. Pa ovdje ga Allah s.a. spomnije ovaj igrije šta? Sa širkom. Sa širkom. Isto tako govoriti o kakvoći Allahovi svojstva. Kako? Je li tako? To je znači zabranjeno i s aspekta razuma čistog. Je tako? Nepojmljivo, kako ćeš ti govoriti o Allahu, kako je nešto, kakva je njegova ruka, kakva su njegova svojstva, a nisi vi vidio, ne možeš znati. Kako ćeš govoriti? Na koji način ćeš imati znanje o tom? I na koji način tvoj razum to može dokućati? Ne možeš nikad. Tako, s aspekta razuma je to neprihvatljivo. Ovdje treba napomenuti. Mi kad kažemo da ehlu sunne ne ulazi u kakvoću, to ne znači da ehlu sunne ne gira u kakvoću. Jeste li sa mnom? li šta priča? Znači morate biti skoncentrisani. Ehlu sunne ne ulazi u kakvoću, ne raspravlja u kakvoć. Kako se Allah uzdigao, kako su Allahova svojstva. Ne, ne raspravljao ali to ne znači da, ih mi ne, da mi ne giramo kakvoću. Ne. Ta svojstva imaju svoju kakvoću. Je li tako? Razumijete? Znači, to ima svoje kakvo. Samo mi ne ulazimo u to. Ste razumili, brače? Zato što mnogi dođu, ja, ehlo, sunen, ne ulazi u kakvoću, pa to razumije da to znači da su ne negira. Da ta svojstva nemaju svoje nikakve suštine. Suštine, je tako? Imaju svoju kakvoću, samo mi ne ulazimo, ne raspravljamo o tome i ne znamo ih. Je. je li jasno je A? Dobro. Ovo je važno napavljeno. dobro. Šta je zavranjeno također? Kao što smo rekli da Elno Sunne znači odbacuje i zabranjuje negiranje svojstva. Tako isto ehlo sunne ne potvrđuje Allahu pojedinačna svojstva i detaljna svojstva bez dokaza. Je li tako? Ne smije, znači, kao što, kad Allah s manama ta'ala kaže da vidi i čuje, ti ne smiješ reći da ne vidi i da ne čuje. Je li tako? Ali isto tako ne smiješ doći reći Allah subhanahu wa ta'ala je to i to i da potvrdiš nešto što nije došlo u Koranu i sunetu. Je li tako? Razumijete? Znači detaljno potvrđivanje svojstava isto tako znači zasnovano samo na dokazu. Je tako? Ne potvrđujemo ni jedno svojstvo Allahu subhanahu wa ta'ala mi nakon od sebe. Tako? I ne prepisujemo ni jedno svojstvo mi onako od sebe. Tako? Zašto se ovo napominje? Zato što često se događa da ljudi ra počnu raspraviti a i da ne osjeti počnu ulaziti u kakvoću svoj stavak. Počnu potvrđivati Allah subhanahu wa ta'ala ili negirati nešto, a nema i nikakvog dokaza za to. Pa, na primjer, kaže Allah subhanahu wa ta'ala da se spušta na zemaljsku nebu. svake noć, je tako? To je sahih hadih I mi vjerujemo da se Allah subhanahu wa ta'ala spušta na zemaljsku nebo. A onda je šetan prevario neki učenjake neke ljude u ovom umetu, je tako? pa su počeli, da, znači ne osjećajući. Znači jednostavno su upali u to bez osjećaja, znači da su već ušli i prekoračili ušli i počeli raspravljati o tome nekome i nam palo da kaže spušta se na zemaljsko nebo, napusti skroz arš i spusti se na zemaljsko nebo. Razumije? I znači Arš i njegovo vrhovno prijestolje, jel tako, bude, znači, ne bude Allah subhanahu wa ta'ala na aršu, nego siđe na zemljansko nebo. Jel tako. Drugi su, kad su to čuli, osjetili, jel tako, da je to govor bez znanja. I onda počeli to, šta, napadati i osuđivati i negirati i došlo je do žučnih rasprava, jel tako, i ja tešnjih osuda jedni naspram drugih, a zapravo i jedni i drugi se napravili istu grešku. I ovaj koji tvrdi da je Allah s fanatajna napustio arš, pa sišao na zemaljsko nebo, govori to bez dokaza. A i ovaj koji tvrdi da ga nije napustio, a pored toga sišao na zemaljsko nebo, opet to priča bez dokaza, na isti način. Pa potvrđuju Allahu svojstvo i jedni i drugi bez ikakvog dokaza. Jeste gledali kako? Šeitala. Šta šeitan urazi? Znači, i jedni i drugi, šta, potvrđuje Allahu sad detalj, znači detalj, što znači, deta. i znači, nemaj nikakvog dokaza, nego je ispravno šta? Mi ne znamo. Tako, ne znam. A i ne moramo znati. Ako to nije znao Result Je nije tome podučio Ashabar idvanullaj ali, i njima bilo dovoljno da kažu, uzdigao se na arš, vjerujemo. Spušta se na zemaljsku nebo, vjerujemo. I nam je dovoljno. Da kažemo, jest, uzdigao se na arš, vjerujemo. Spušta se na zemljansko nebo, vjerujemo. Znači, dovoljno nam je od vjere ono što je bilo njima dovoljno. Jeste vidjeli kako se tešao to? Znači, začas se ljudi okliznu na te, na te rasprave? je li tako? Ili negiraju, znači, svojstvo Allahu wa ta'ala novotari negiraju, Allahos svojstvo li lice, jel tako? Negiraju? E sad, Ehlosuna ili neki od ehlu sunnata, da bi znači potvrdili to svojstvo jest jel tako potvrđuju lice, ali onda i ne osjete već počnu opisivati to lice. Ako nemotari negiraju da Allah s ima lice, ti potvrdi da ima, zato što Allah s fano kaže da spominje to svoje svojstvo, je li tako? Jeste razumeli? Ali onda oni njima to nije dosta. Hoće da novotarima odgovoreš to detaljnije, je tako? I onda šta se u opisivanje Allah lica? Pa kažu, jeste, lice i to ima lik, ali nije kao likovi, je li tako? <laughs> I šta je već čijim je počeo, znači ima lice, ima svoj lik, nije kao ostali likovi, već si počeo da objašnjavaš nešto i da ulaziš u kakvo, u kakvo tog svojstva lica, jel' li nije nije to ispravno. To je već znači ušao si na put novotara, jel'e ne, nego kažeš mi vjerujemo da odlas van novatara jel tako ima lice, i da će mu omeni u džennetu gledati u njegov lice. Ali tako? I nema ništa dalje, preko toga, ni, ni milimetra. Razumijete? Ništa. Znači, ni milimetra preko toga. Što god počneš sad još objašnjavati, gotovo. Već si zapu ono što, što su zapali na avatari. Dobro. Pa sad ovdje navodi razne predaje, kako su ehlu sunne odnosili prema... Naprimjer, kaže, spušta se Allah spanao ta'ala na zemaljsko nebo. Je tako? Pa je spomenuto to uh, Ahmed ibn Hanbalu, rahimahullahu ta'ala, pa je rekao, mi u taj, u taj hadis vjerujemo. Je tako? I potvrđujemo da je istina. I ništa ne odbacujemo od ovih hadisa. I ništa od Allahovog, od govora Resula s.a.v. ne odbacijem I znamo šta god je on rekao da je to istina. Ako je rekao da se spušta na zemaljsko nebo, onda je to istina i mi u to vjerujemo. Pa onda je opet čovjek dodao, kaže Ebu Abdullahu, znači njegovom sinu, kaže Spušta se na zemaljsko nebo svojim znanjem. Pitanje. Tako, u haditi je došlo da se spušta na zemaljsko nebo. Ali ovaj pitanje postoji. Spušta se na zemaljsko nebo svojim znanjem. Čime se spušta? Pa kaže, odgovorio mi je, šuti. Šta ti imaš s tim? Jel' tako? Šuti. Šta ti imaš s tim Prođi sa Hadisom, odnosno idi sa Hadisom onako kako je donošen, kako je došao, bez kako i bez određivanja. Tako je došlo, jel tako? I mi tako kako je došlo u njega vjeruj. A u Allahu i knjizi je došlo tadribu alatad i burahul amtan. Nemojte Allahu navoditi prije primjer, jel tako? Nemojte Allahu navoditi primjere. A ovo je šta? Navodje primjere odnosno ulaženje u kako? Šta? Čime? Je li tako? Nego i on iznad arša sve je obuhati svojim znanjem, jel' tako? I tako. Da. E, sad kaže i dalje on objašnjav. nemoj ti znači šuti i nemoj ulaziti u tu kakvoću i nemoj odrađivati kako. I onda kad je nama ovaj rad, kaže, spušta se kako hoće, svojim znanjem i svojom moću i svojom veličinom. On je sve obuhvatio svojim znanjem, je tako, njegovu moć ne može opisati ničiji opis. I ne može, znači, od toga pobjeći niko ko, ko pokušava pobjeći. Pa onda kaže, ovaj autor ovog ugnjila, kaže, pogledajte. Sam je ovom zabranio da ulazi u kakvoću, a onda je na kraju do... Sam opet zapu istu grešku. Ovo me kaže šut, šta ti imaš ti? A onda na kraju opet dodaje, spušta se svojim znanjem, moć svojom veličinom. Nije. I to je pogrešno. Samo se spušta spu, i tačka. Jeste shvatili ovaj slučaj, zašto je ovdje navedla? Kaže on ovome koji pita, kako se spušta, je tako, svojim znanjem, čime se spušta, on njemu odgovara pravilno, je tako, šuti, šta ti imaš s tim, nemoj ulaziti tu u kakvoću, a onda mu na kraju sam opet na neki način pokušava to pojasniti. Opet došao sa pojašnjenjem viška. Nije, je tako, nije, nego Allah spano tajla se spušta na zemaljsko nebo i tačka. Mi u to vjerujemo. Nema zareza. Znači, nema ništa još da se na to doda. Nikakav opis. Nikakav opis. Jeste, hvati ovo? ovo? je zaista, znači, korisno. Da ti vidiš kako se ljudima to događa. U trenutku. Znači, svjestane toga, ovo me negira, a sam zapadne u to. A sam zapadne u to. Dobro je što se tiče tog ulaska u kakvoću. Imamo još tešpi. Tešpi to je poiskorićivanja svojstava Allahu S Panova sa svojstvima njegovih istvorenja. Jel' tako? Nas, ehlu u sudne smatraju da smo mi novotari koji negiraju Allahu svojstva, nas nazivaju da smo mi muše, muše bihe. da vi Allahu Supanova trajala prepisujemo slično sa njegovim stvorenjima. Je li tako? Međutim, ovdje se govori o istinskom, znači, stvarnom pripisivanju svojstava, znači, poistiličivanju svojstava Allaha sa svojstvima njegovih stvorenja. Kao, na primjer, kad se kaže Allahova ruka da ti odmah pomisliš na tebi poznatu ru, ruku. Ne. Ne. Znači, odagnaj to od se. Nije to, znači, tako, ta ruka koju ti poznaješ, nego ruka, o tako, koju ne znam? Koju ne znam, jest kako prilično Allahu ispana savršenost i uzvišenost, jel tako? A mi znamo kakva je ruka čovjeka zato što znamo kakav je čovjek, jel' tako? A ne znamo kakav je Allah, pa ne znamo kakva je njegova ruka. Za prednje noge deve se isto tako kaže ruka, jel tako? A nije ni slična ovoj ruci, jel tako? A i za ruku od Bagera se kaže da je ruka, jel tako? Je tako? A ništa slično. nije slično jedno drugom. Je li tako? Allah sman otajala kako priliči njegove uzvišenosti i savršenosti. E, eh, ima jedna novotarija koja se pojavila u zadnje vrijeme vezano za ovu sličnost. Imamo novotare koji negiraju skroz svojstva. Je tako? Imamo novotare koji određena svojstva šta? Tahrif čini. Je tako? Izokreću značenje. Bez dokaza. E sad, Ehlusunet potvrđuje ta svojstva. Jel' tako? E sad neki se pripisuju Ehlusunet i kažu, Ehlusunet i kažu i mi potvrđujemo ta svojstva. Međutim, negiraju da im je poznato značenje tih svojstva, nego kažu mi potvrđujemo ta svojstva, ali samo Allah zna šta to zna. Šta to znači? Kao što mi kažemo, samo Allah zna kakva su ta svojstva, ovi novatari, tako zvanemo oni kažu, samo Allah zna kakvo je značenje tih svojstava. Možete li sad pratiti? Ha? Iskonto? Slavo? <laughs> Ajde, ja ću, ja ću, to Pokušati ponovo da, da ona još jednom objasniti. Znači, mi potvrđujemo svojstva, je tako? Znamo značenje tih svojstva. Znamo što znači uzdizanje, je li tako? Znamo li značenje? Znamo. znamo li značenje ruka? Znamo li šta je to? Ruka, značenje ruke, znamo. Znamo li značenje uh, lica? Znamo, je li tako? I mi tako vjerujemo, je li tako? Uz to kažemo, ne znamo kakvo kakvo ne znamo kako to izgleda, jel tako, šta je to, kako je, jel tako? Došli su ljudi koji hoće da se prestave kao da su i one osune, pa kažu jeste, mi potvrđujemo svojstva, ali ne znamo njihova zna značenja, a mi kažemo da znamo značaj. Jel tako? A ovi novatari kažu ne znamo mi značaj. Mi kažemo, znamo mi značenje, samo ne znamo kakvoć, a oni kažu da ne znaju ni značenje. Pa kad kažeš, mi vjerujemo u svojstvo ruka, lice, je li tako, uzdizanje, spuštanje, dolazak, je tako, srđbu, vjerujemo u ta svojstva. I znamo šta to znači. To je jedno, jedna stvar. A drugi dođu i kažu, mi vjerujemo u ta svojstva, ali ne znamo šta to znači. Ono stvar, ništa nije... Poz... On je opet sve zanegiru. Jer ostalo je samo puku ime, ispod kojeg ništa ne stoji. Jesi mi razumio sad? Malo bolje. Muhaula. Zašto? Od riječi tefuil. je ostavljanje. Bod. Ostavljanje. Što znači ostavljanje značenja kome? Prepuštanje značenja i znanja o značenju kome? Allahu Samo On zna. Zato se zovu mufeovela. Jeste me razumljali? Oni podlo praktično pretvaraju se da vjeruju u ta svojstva, ali su im negirali značenje. Pa Allah zna, ali to ništa ne znači. Njegovo svojstvo da zna, ali negiraju značenje znanja. Ne znamo mi šta to znači da Allah zna. Mi ne znamo šta to znači da Allah vidi. Mi ne znamo šta to znači da Allah ču, čuje. Znamo šta to znači? Znamo šta znači. Čuje, vidi, mi znamo ta značaj, je A oni to negiraju. Gi, ne pa onda potvrđuju samo puku ime tog svojstva. A ispod njega nema nikakvog zna. značaj. I to je znači, oni isto spadaju pod one kojima Allah s manu tala prijeti, je tako? Allah ima svoje najljepša imena, pa ga njima dozivajte. I ostavite i napustite one koji ilhad, nevjerstvo čine u njegova imena. Oni će biti kažnjeni onako kako su zaradli, kažnjen će biti za ono što, ra, što rade. Oni spadaju podovo, jer je ovo jedan od načina čega ilhada, u Allahova imena, je tako? Da je to samo puko ime, nema nikakvog značenja ili da mi ne znamo uopšte šta to znači. Je tako? Pa drugačije kad ti vjeruješ u Allaha i znaš da je on razik, onaj koji je je tako? I znaš dobro šta to znači. A drugačije je kad ti vjeruješ u Allaha i kažeš, jest, on je razik, ali ja ne znam šta to znači. Ti vjeruješ u ono što što ne znaš. Bez ikakve... Svata. Ogromna razlika, drastična razlika. Kad znaš šta to znači, da on daje opskrbu je tako, značenje, e onda ti drugačiji, da je on, on, da je on onaj koji spašava svakoga koji u nevolji, bez situaciji, i tako dalje. Znači drugačiji, drugačiji je taj iman, a drugačiji iman onoga koji ne viruje ni jedno, ti zna značenje. Dobro. Dobro. To je, mislim da je dovoljno. Jes, Mislim da je dovoljno i nije ovdje više, znači ništa ne spomenu. Dobro. Ima li radši pitanja, vezano za ovo ili nešto drugo, bi uradom ehlom